Negyedik fejezet Pászer megpillantotta a vádit, amely a sziklák között kanyargott a szélfutta a domb felé. Leereszkedett a szekérről, neztelenül huppant a homokba, a szekér pedig tovább porzott a perzselő hőségben. A kocs is aludt, az ökrök egykedűen baktattak a megszokott úton. Senki sem fogja üldözni a szökevényt, hiszen a forró katlanban nincs esélye arra, hogy túlélje a szomjúságot, a sivatag poklát. Alkalmottán egy őrjárat majd összeszedi a csontjait. A bíró mezítláb kopott kötényben gyalogolt, nem vette sietősre a lépteit, nehogy túl hamar kifáradjon. Itt-ott a homokba vetett hullámok tanúskodtak a veszélyes, halálos marású sivatagi viper a közelségéről. Pászer elképzelte, hogy noferettel sétál egy csatornákkal szabdalt, madarak énekétől hangos zöldelő mezőn. Ettől a gondolattól már is barátságosabbnak látta a tájat, könnyebb léptekkel igyekezett tovább. A vádig kiszáradt medrében eljutott a dombig, amelynek a tövében három pálma dacolt a hőséggel. Pászer letérdelt, és ásni kezdett a kezével. Néhány centiméterre a repedezett felszín alatt már nedves volt a föld. Az öreg méhész nem hazudott. Egy órányi ásás után, amelyet csak néha szakított meg egy-egy rövid pihenőre, elérte a vizet. Miután csillapította a szomját, levetette kötényét, homokkal megtisztította, majd ledörzsölte vele a bőrét. Aztán megtöltötte a tömlőjét vízzel. Éjszaka tovább indult kelet felé. Hallotta maga körül az alkonyatkor előbb úvó kígyók sziszegését. Ha egyre is rálépne, Kinkeserves halál várna rá. A kígyómarásra csak az olyan tapasztalt orvosok ismernek ellenszert, mint noferet. Felesége gondolatára a bíró ismét megfeledkezett a veszélyekről és meggyorsította a lépteit. Bizakodva ment csak előre, a hold óvó fényében, feltöltekezve az éjszaka hűvösével. Hajnalhasadtával kevéske vizet ivott, beásta magát a homokba és összekuporodva elaludt. Amikor fölébredt, már az ég alján járt a nap. Minden porcikája fájt, úgy érezte, hogy lángol az arca, de tovább indult a távoli, elérhetetlennek tűnő völgy felé. Miután elfogyott a vize, csak arra számíthatott, hát ha észrevesz valahol egy kövekkel körülrakott kutat. A hatalmas, hol teljesen sík, hol buckás sivatagban pászer egy idő után már tántorgott a fáradtságtól, Kiszáradt az ajka, a nyelve megdagadt, az ereje fogytán volt. Mi másban reménykedhetett, mint abban, hogy egy jóságos istenség a segítségére siet? Nebamona nagy pálmaligethez vitette magát, majd üresen hazaküldte a hordszékét. Egyre a ráváró csodás éjszakára gondolt, arra, hogy Noferet végre az övé lesz. Jobban szerette volna, ha nem ilyen körülményesen történik a dolog, de mit számít mindez? Mint mindig, most is megkapja, amire vágyik, és ez a fő. A pálmaliget őrei a nagy fáknak dőlve beszélgettek. Volt, aki fuvolázott, más éppen friss vizet merített a kútból. A főorvos egy nagy sétányon indult el, majd balra tért a régi kút felé. Magányos, békés tisztásra ért. Noferet úgy bukkant előszinte a semmiből, mintha csak a lenyugvó napfényéből született volna. A napsugarak narancs színűre festették hosszú gyolcs ruháját. Végre engedett a büszke lány. Eddig szembeszállt vele, de most majd rabszolgaként fog engedelmeskedni neki. De meg is hódítja majd, magához köti, elfeledteti vele a múltját. Be kell látnia, hogy... Csak Nebamon biztosíthatja neki azt az életet, amelyről álmodott, bár nem is tudott róla. Túlságosan rajong az orvostudományért ahhoz, hogy még sokáig ilyen alantas állást töltsön be. Nincs irigylésre méltó annál, aki a főorvos felesége lehet. Noferet nem mozdult, ezért Nebamon lépett hozzá. Viszont láthatom pászert. Ez a szavamat adtam. Engedtesse szabadon, Nebamon. Megteszem, amint beleegyezik, hogy az enyém legyen. Miért ilyen kegyetlen? Könyörgök, legyen nagy lelkű. Tréfál. A lelki ismeretére kérem. A feleségem lesz Noferet, mert így határoztam. Mondjon le rólam! Nebamon még közelebb lépett. Jó, hogy láthatom, no, feret, de más gyönyörökkel is tartozik nekem. Azzal is, hogy a pusztulásomat lássa? Megszabadítom ettől az esztelen szerelemtől és a középszerűségtől. Utoljára kérem, mondjon le rólam! Nebamon a lány felé nyúlt. Alig ért hozzá, amikor valaki hátrarántotta és a földre teperte. Rémülten látta, hogy a támadó egy hatalmas pávián. Az állat tátott szájjal, dühötten üvöltött rá. Szőrös, erős, jobb mancsával a torkát szorongatta, míg a ballal a heréit kapta el. Nebamon felordított fájdalmában. Kem az orvos homlokára tette a lábát. Pávián nem engedte el áldozatát, de mozdulatlanná dermett és várt. Ha nem segít nekünk, a páviánom kiheréli. Én persze észre se veszem. Ő pedig egy cseppet se fogja bánni a dolgot. Mi, mit akar tőlem? A bizonyítékot, hogy pászer ártatlan. Nem, én... A pávián felmordult, és szorítása erősebb lett. J -j Jó, jól van, rendben. Hallgatom. Amikor meg megvizsgáltam Branir holttestét, kezdte zihálva Nebán, láttam, hogy a, a halál már több órával azelőtt beállt, hogy egy egész nappal is korábban talán. A, a szeméből, a bőre színéből, a, a szája merevségéből, a, a sebéből, ezek egyértelmű jelek. Leírtam a megállapításaimat egy papíruszra. Nem érték tettem Pászert, ő csak, csak tanú volt. Nincs ellene semmi komoly bizonyíték. Miért hargatta el az igazságot? Mert kapóra jött nekem. Végre enyém lehetett volna Noferet. Hol van most Pászer? Nem, nem tudom, nem tudom. Dehogy nem tudja! A pávian ismét felmordult, Nebamon, rémülten vallott tovább. Le, le, lefizettem a rendőrfőnököt, hogy, hogy ne jöjje meg pászert. Életben kellett maradnia, hogy sikerülhessen a tervem. A, a, a bírót elvitték valahova, de nem tudom, hogy hova. Tudja, hogy ki volt a gyilkos? Nem, ne, esküszöm, hogy nem tudom. Kem nem kételkedett abban, hogy az orvos őszintén beszélt. Ha a pávián vezette a kihallgatást, a gyanúsítottak sosem hazudtak. Noferet hálaimát mondott Bránir lelkének. A mester megvédte tanítványát. A kapu főbírája fügét és sajtot vacsorázott. Nem volt elég az álmatlanság, most már az étvágytalanság is gyötörte. Senkit sem tudott elviselni maga körül, már a szolgáját is elküldte. Nem tehetett magának szemrehányást, hiszen egyiptomot akarta megóvni a felfordulástól. De a lelkiismerete mégsem hagyta nyugodni. Hosszú pályafutása alatt sosem távolodott még el ennyire a törvénytől. Undorral tolta el magától a fatálat. Nyögéseket hallott kintről. A varázslók szerint a szellemek visszatérnek, hogy kínozzák a méltatlan lelkeket. A kapu főbírája kilépett az ajtón. Kemmel találta magát szemközt, ahogy a fülénél fogva húzta magával Nebamon főorvost a pávián kíséretében. Nebamon vallomást akar tenni! A kapu főbírája nem kedvelte a núbiai rendőrt, ismerte a múltját, az erőszakosságát, helytelenítette a módszereit és rosszallotta, hogy a biztonság őre lett. Nebamon nem szabad akaratából van itt. A tanúvallomása nem érvényes. Nem tanúvallomást tesz, csak vallomást! A főorvos megpróbálta kiszabadítani magát. Pávián erős állkapcsával elkapta a bokáját, de nem válta bele a fogát a főorvos lábába. Vigyázzon, ajánlottak-e. Ha felbosszantja a Páviánt, én nem fogom visszatartani. Menjenek innen, parancsolta a főbíró haragosan. Kem a kapu főbírája felé taszajtotta a főorvost. Siessen, Nebamon, a páviánok nem a türelmükről híresek. Van, van egy nyom a ügyben, jelentette kireket hangon Nebamon. Nem egy nyom, hanem annak a bizonyítéka, hogy pászer ártatlan, javította ki Kem. A kapu főbírája elsápadt. Ez beugratás? A főorvos komoly, tiszteletreméltó ember. Nebamon elővette a tunikájából egy lepecsételt papírusz Itt áll, amit megállapítottam, amikor megvizsgáltam Branir holtestét. testét. Pászert nem érték tetten. – Elfelejtettem átadni önnek ezt a jelentést! A főbíró tétován vette át a tekercset. Úgy érezte, mintha paráshoz érne. – Hm, tévedtünk! – állapította meg azután sajnálkozva. – Pászer számára sajnos már túl késő. – Talán mégsem! – vetette ellenem. Elfelejti, hogy Pászer meghalt? – a nubiai mosolygott. Ez nyilván egy újabb tévedés. Visszaéltek az ön jó A nubiai egy pillantásával ráparancsolta páviánra, hogy engedje el a főorvost. Sz Szabad vagyok? Hordja el magát! Nebamon sántikával elmenekült, vádliában a majom fogának nyomával. Öm, nyugodt állást kapkem, ha hajlandó elfelejteni ezt a sajnálatos esetet. Ne is próbálkozzon ilyesmivel, főbíró, különben nem tartom vissza a gyilkost. Hamarosan fel kell tárnia az igazságot. A teljes igazságot.